ЗАПИСНИК. СТОРІНКИ НАШОГО КОХАННЯ. НІКОЛАС СПАРКС. КАЯКИ ТА ЗАБУТІ МРІЇ Наступного ранку Елі прокинулася рано від невгамовного щебету шпаків. Вона потерла очі і одразу відчула, як заніміло її тіло. Спала вона погано, бо прокидалася після кожного сновидіння. Вона пам'ятала лише те, як рухалися стрілки годинника – наче вказуючи їй на невблаганний плен часу. Елі заснула в сорочці, як у Нуа їй. Його запах одразу переніс її думками до минулого вечора, який вони провели разом. Вона згадала, як вони невимушено розмовляли та сміялися, а особливо їй запам'яталося те, як він говорив про її картину. Це було так несподівано, але так приємно почути. І програючи подумки слова Нуа в голові, Елі усвідомила, як би вона жалкувала, якби не наважилася зустрітися з ним знову. Елі виглянула у вікно і побачила зграйку пташок, що щебетали, шукаючи чогось попоїсти на світанку. Вона знала, що Ноа був жайворонком і мав свій ритуал щодо зустрічі світанку. Вона знала, що він любив плавати на каяку чи каное, а ще вона добре пам'ятала той ранок, коли теж плавала разом із ним у каное. Спостерігаючи схід сонця Для цього їй потрібно було тікати зі свого будинку через вікно Бо батьки нікуди б її не пустили Вони тоді нічого й не запідозрили Елі пригадалося навіть те, як Ноа обійняв та пригорнув її до себе Коли небо заграло світанковими барвами Поглянь, прошепотів тоді він І вона вперше ось так зустрічала світанок схиливши голову йому на плечі і думаючи, чи може щось бути кращим за цю мить. Коли вона встала з ліжка, щоб піти до ванної холодною підлогою, уявила, що й зараз він, мабуть, сидить на воді у човні та зустрічає початок нового дня. І вона мала рацію. Ну, а прокинувся ще до сходу сонця, швидко одягнувся, вчорашні джинси, майка, чиста фланелева сорочка, сані піджак та черевики. Перед тим як спуститися вниз, він почистив зуби, швидко випив склянку молока та захопив два печива дорогою до дверей. Клем привітала його радісними мокрими облизваннями, і Ноа пішов до пристані, де й стояв його каяк. Йому подобалася магія води вона розслабляла м'язи, зігрівала тіло та очищувала розум. Старий каяк, понищений від плину часу та течії, висів над водою на двох іржавих гаках закріплених так, щоб їх не дістали рачки. Ну а зняв каяк із гаків, поклав біля ніг, швидко оглянув його та поніс до берега. Звичними рухами він спустив каяк і рушив за течею. Сам собі і штурман, і двигун. Ну а відчував, що повітря прохолодне, майже морозне. Небо грало різними барвами. Одразу над ним воно було темне, наче верхівка гори. Далі вигравало всіма відтінками синього аж до горизонту, де йому на зміну приходив сірий. Нуа глибоко вдихнув повітря кілька разів, відчуваючи аромат сосен і солоної води, і знову віддався спогадам. Саме за цим він і сумував найбільше, коли жив на півночі. Через велику завантаженість на роботі Нуа замало часу проводив біля води. Походи, прогулянки, сплави по річці, побачення, робота. Потрібно було чимось жертвувати. Коли з'являлася вільна хвилина, Ноа вирушав за місто. Так він об'їздив майже весь штат Нью-Джерсі. Та жодного разу так і не сів ні до каяка, ні до каное. Він надолужив це після повернення додому. У зустрічі з сходу сонця на воді є щось особливе, щось містичне. І тепер він робив це майже щоранку. Сонячно чи похмуро, тепло чи холодно, йому було байдуже. Він веслував у ритмі музики, що лунала в нього в голові, плив по воді кольору металу. Він помітив групу черепах, які відпочивали на напівзатонулій колоді. Побачив, як здійнялася вгору чапля, пролетіла над плесом назустріч сонцю та зникла у сріблястій заграві. Випливши на середину затоки, Звідки було видно, як помаранча Вейсяйво розливається над рікою, він стишив хід, час від часу беручись за весла, щоб підтримувати каяк на плаву, і дивився на горизонт, аж поки світло пробилося з-поміж гілля дерев. Йому подобалося зупинятись тут на світанку. Краєвець звідси був просто неймовірний, наче тут заново народжувався Всесвіт. Після цього він знову взявся за весла, готуючи м'язи, до важкого дня. Поки він веслував, у голові пританцьовували різні думки. Наче краплі води на розпеченій петельні. Нуа думав про Лона. Яким він був? Які в них були стосунки з Еллі? Проте найбільше він думав про Еллі та те, чому вона сюди приїхала. Повертаючись додому, він відчув, як вода відновила його сили. Нуа звірився з годинником і з подивом зауважив, що минуло вже дві години. Хоча це й не дивно. Тут час завжди збігав по-іншому. І Нуа давно навчився на це не зважати. Він почепив каяк як на місце, даючи йому змогу просохнути, а сам трохи розім'явся. Через кілька хвилин Ноа пішов до сараю, де зберігав своє каное. Виніс його на берег та поклав за кілька футів від води. Дорогою до будинку Нуа зауважив, що ноги досі терпнуть. Ранковий туман ще не розтанув Ну а знав, що ноги в нього німіють на дощ і Він поглянув на захід і побачив грозові хмари, великі та грізні І хоч вони були ще далеко, нічого хорошого не віщували Вітру майже не було, але хмари поволі наближалися Ну а спало на думку, що він не хотів би тут стояти, коли хмари опаяться над головою От халепа, скільки часу в нього було, кілька годин мабуть а може й менше? Нуа прийняв душ, одягнув нові джинси, червону сорочку та чорні ковбойські чоботи. Він зачасав волосся та спустився сходами на кухню. Нуа помив посуд, який залишився з вечора, трохи прибрав у будинку, приготував собі каву та вийшов на ганок. Небо темнішало, і Нуа звірився з барометром. Без змін, проте вже скоро тиску паде. Хмари, що рухалися зі заходу, саме про це й свідчили. Нуа вже давно затямив. Погоду не можна недооцінювати. Тому тепер він сумнівався, чи варто кудись виходити сьогодні. Дощ його не лякав, а от блискавка – це вже зовсім інше. Особливо на воді. Каное – це не те місце, де хочеться бути під спалахами блискавки у вологому повітрі. Він допив каву, вирішивши відкласти на потім. Попрямував до комірчини з інструментами та дістав Сокиру. Перевіривши лезу пальцем, він поточив його на камені, поки те знову не стало гострим. «Тупа Сокира завжди небезпечніша за гостру», – любив повторювати його батько. Наступні 20 хвилин він витратив на рубання та складання дров. Він робив це з легкістю, розрубуючи колоди точними ударами і навіть не стомився. Кілька колод він залишив на потім. Закінчивши роботи, він заніс дрова до будинку та поклав біля каміна. Він знову поглянув на картину Елі та потягнувся, щоб торкнутися її. Нуа сумнівався, що побачить її знову. Боже, що ж у ній було такого, що розбудило в нього такі почуття навіть через стільки років? Яку ж владу вона над ним мала? Урешті Нуа відвів погляд від картини, похитав головою та знову вийшов на двір. Перевірив барометр. Поки що жодних змін. Тоді він поглянув на годинник. Еллі скоро буде тут. Еллі вже прийняла ванну та одяглася. Вікно в номері вона прочинила ще раніше, щоб перевірити погоду. На дворі було не холодно, тож вона обрала весняну сукню кремового кольору з довгими рукавами та коміром стійкою. Сукня була м'яка та зручна, можливо, занадто скромна, проте Еллі вона здавалася красивою. А ще до неї чудово пасували білі босоніжки, котрі вона привезла із собою. Весь ранок вона провела, прогулюючись містом. Звісно, Велика Депресія погано позначилася на містечку. Однак Елі помітила перші ознаки добробуту, що поволі сюди повертався. Театр Масонік, найстаріший діючий кінотеатр в Україні, тепер мав значно гірший вигляд. Та він досі працював і там показували навіть нові стрічки. Парк форт Тотен мав такий самий вигляд, як і 14 років тому. Єлі чомусь здалося, що й діти, які каталися там на каруселях, зовсім не змінилися. Спогади викликали усмішку на обличчі. Наскільки ж усе тоді було простіше? Принаймні, їй так гадалося. Тепер усе було дуже складно. Здавалося неможливим розставити усе по своїх місцях. Елі замислилася над тим, що вона робила б, якби не прочитала тієї статті в газеті. Це нескладно передбачити, бо її життя було досить рутинне, без будь-яких несподіванок. Сьогодні середа, а отже зараз вона грала б у бридж у завійському клубі. Тоді засідання жіночої ліги, де вона б знову брала участь у зборах коштів на якусь приватну школу або лікарню. Потім вона відвідала б матір, повернулася додому, щоб підготуватися до вечері з лоном, Бо щосереди він повертається з роботи о сьомій. Це був єдиний день тижня, коли вона регулярно з ним бачилася. Елі спробувала заглушити розчарування, сподіваючись, що колись лон зміниться. Він неодноразово обіцяв проводити з нею більше часу і навіть дотримувався своїх слів протягом кількох тижнів, перш ніж повернутися до свого звичного графіку. «Сьогодні я не зможу, Люба», – завжди вибачливо пояснював він. «Вибач, ніяк не випадає. Я залагоджу це пізніше, обіцяю». Елі не любила з ним через це сперечатися, бо розуміла, що він каже правду. Робота в суді забирала багато часу, як сама підготовка справи, так і проведення слухань. Та іноді Елі гризли сумніви. Навіщо ж він так довго до неї залицявся, якщо тепер не хоче проводити час разом? Елі дійшла до картиної галереї і вже майже пройшла повз неї, заглиблена у свої роздуми. А потім розвернулася і пішла назад. На якусь мить вона затрималася перед входом, вражена думкою, скільки часу минуло, відколи вона востаннє відвідувала яку-небудь галерею. Три роки, щонайменше. А може й більше? Чому ж вона уликала їх? Вона увійшла всередину. Галерея була відчинена як і решта крамничок на фронт-стріт, і Елі побрела серед картин. Більшість виставлених робіт належала місцевим художникам, і майже у всіх роботах відчувався гострий присмик моря. Тут було багато зображень океану, піщених пляжів, пеліканів, старих рибальських човнів, буксирів, пірсів та чайок. Та найбільше було хвиль. то були хвилі різних форм та розмірів, хвилі усіх можливих відтінків. Проте вони всі мали дещо спільне. Ці художники або не знайшли своєї музи, або ж просто ледарі, розчаровано подумала Еллі. Потім на одній стіні висіли картини, які таки припали їй до смаку. Усі вони належали одному автору, про якого вона ніколи досі не чула – Ілейн. І більшість з них були написані під впливом архітектури грецьких островів. На картині, котра їй сподобалася найбільше, Елі зауважила, що художник навмисно підкреслив великий розмір полотна зображення маленьких фігурок людей, широких ліній, грубих мазків. Завдяки цьому зображення на картині видавалося розмитим, але кольори були чіткі та навіть магічні. Вони привертали увагу до полотна, майже затягували глядача і надавали йому відвести погляд. Це було так динамічно, так драматично. Що більше вона дивилася на це полотно, то сильніше воно їй подобалося. І вона вже зібралася його купити, коли раптом усвідомила. Ця картина припала їй до душі лише тому, що нагадала про її власну роботу. Елі придивилася до полотна уважніше і подумала, що Нуа мабуть так і мав рацію. Можливо, їй варто знову взятися за малювання. О пів десяту Елі вийшла з галереї та пішла до Гоффман-Лейн, універмагу, що був неподалік. Вона не одразу знайшла те, що шукала, але врешті натрапила на все необхідне у відділі канцтоварів. Папір, крейда для малювання та олівці. Усе не надто високої якості, проте зараз їй було цього достатньо. Звісно, це складно назвати справжнім малюванням, та треба і чогось починати. Елі повернулася до свого номера в піднесеному настрої і одразу сіла за стіл та взялася до роботи. Нічого особливого, лише спроба відчути увесь процес заново, спроба витягти кольори та форми зі спогадів про свою юність. Після кількох хвилин абстрактних начерків вона намалювала ескіз виду на вулицю із свого вікна. Елі саму вразило, як легко їй було це зробити, наче вона ніколи не припиняла малювати. Вона прискіпливо оглянула готовий малюнок і залишилася задоволена своєю роботою На мить замислившись, що ж їй намалювати тепер, Елі прийняла рішення Поза як натурщика в неї не було, вона спробувала його уявити, перш ніж узятися за олівця І хоч цей малюнок давався їй значно важче, ніж вуличний пейзаж, поступово зображення вимальовувалося Час спливав дуже швидко, Елі не відривалася від роботи Проте часто дивилася на годинник. Боялася спізнитися. Вона завершила роботу близько півдня. На це пішло майже дві години. Але результат вразив навіть її. Здавалося, наче на картину витратили не один день. Елі згорнула малюнок, поклала його до сумки, а тоді зібрала й решту речей. Дорогою до дверей вона ще раз поглянула на себе у дзеркалі. Дивно, але на душі в неї було спокійно. І Елі сама не могла зрозуміти, чому. Вона зійшла сходами та пішла до виходу. Раптом Елі почула голос, що гукнув їй на вздогін. «Міс!» Елі повернулася, розуміючи, що звертаються саме до неї. Це був порт'є. Той самий, що вчора її реєстрував, І з тим самим допитливим поглядом. «Так?» «Вам телефонували вчора ввечері?» Елі замерла від несподіванки. «Справді?» так, Містер Гемон телефонував кілька разів. О господи, Лун телефонував сюди? Так, мем, чотири рази. Я поговорив із ним, коли він дзвонив удруге. Схоже на те, що він за вас дуже хвилюється, і він відрекомендувався як ваш наречений. Елі вичерла йз себе посмішку, намагаючись приховати свої думки. Чотири рази? Чотири? Що б це могло означати? Може, вдома щось трапилося, поки її не було він щось що-небудь сказав? Щось трапилося?» Портє поспішно захитав головою. «Я не знаю, міс, він справді нічого мені не сказав. Власне, схоже на те, що він більше не покоївся через вас». «Добре», – подумала вона. «Це дуже добре». А тоді у неї раптово заболіло серце. «Для чого ж тоді такий поспіх? Чому стільки дзвінків? Вона щось не те сказала вчора? Чому він так наполегливо намагався додзвонитися?» Це було зовсім на нього не схоже А що як він про все дізнався? Ні, це просто неможливо Хіба що хтось її помітив тут учора і зателефонував йому Та для цього потрібно було простежити за нею аж до будинку Ноа А за це достуту ніхто б не взявся Треба було йому негайно передзвонити Нікуди від цього не дінешся Дивно, проте вона не хотіла цього робити Зараз вона належала сама собі і хотіла робити тільки те, що їй заманеться. Елі вирішила зателефонувати Лонові пізніше. Чомусь їй здалося, що ця розмова може зіпсувати її настрій на цілий день. Як вона пояснить йому, чому повернулася до готелю так пізно? Пізно повечеряла, а потім пішки поверталася до готелю? Можливо. Або ж ходила в кіно, або... Міс! Уже майже дванадцяте, подумала Елі.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 Звісно, вона не повинна була так почуватися Та їй це особливо не турбувало Вона поглянула на годинник та вирішила розіграти сценку перед портє Тепер справді майже дванадцяте Портє поглянув на годинник, що висів на стіні та кивнув Так, за чверть дванадцяте, якщо бути точним На жаль, почала Елі, зараз він у суді і я не зможу з ним поговорити Якщо Лон знову зателефонує... Перекажіть йому, будь ласка, що я пішла за покупками та передзвоню йому пізніше Звісно, відповів Портє Проте від Елі не сховалося німе запитання, що читалося в його очах Де ж ви були вчора ввечері? Адже він точно знав, коли саме вона повернулася Занадто пізно для неодруженої жінки в такому маленькому містечку Ось про що він думав Спасибі, подякувала вона усміхаючись Буду дуже вам вдячна. За дві хвилини після цієї розмови вона сиділа у своїй машині та їхала до Нуа, відчуваючи, що на неї чекає чудовий день. Жодні телефонні дзвінки її не турбували. Ще вчора вона почувалася зовсім по-іншому, і це вражало навіть її саму. Менш ніж через чотири хвилини після того, як Елі виїхала з готелю, саме тієї миті, коли вона їхала через розвідний міст, Лон зателефонував до готелю і з зали суду.